Bona nit companys terrestres, us parla el capità Jesús Montaner de la nau estel·lar Arcàngel. Tinc al meu costat el tinent Joan Arenyes, el tinent Doikaren Jaimtat, l'oficial científic Débora Simons, el doctor Nicolás Darco, l'esprit Jean-Michel Goddard i l'Alferes Morris Taylor, reclutat com tots vosaltres a la base terràquia Esperança. Com sabeu, món salvatge agonitza sota els atacs d'en Blindat.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 Em veig amb l'obligació de donar-vos males, molt males notícies. Divendres passat, al voltant de les 12 de la nit, en Blindat va aconseguir capturar en Zun Veila, el cap dels ateris. Després de tres dies de tortures indescriptibles, Veila ha rebut la visita del seu ballerí de la mort i ara descansa al paradís dels ateris. Preguem un segon sense silenci per la seva vida. La setmana passada, alguns dels nostres alferes, dignes de figurar al llibre d'or de l'imperi, aconseguiren arribar una mica més lluny en la persecució d'en Blindat. L'alferes Jaume Ayerbe Ifon va obrir el portal del món Minent d'Aie. I els alferes Lluís Maria Rosés Pou i Àlex Martí Pérez es quedaran dins els bodents de dos monstres. Tots sent, se'ns acompanyaran també aquesta nit. Tinten arenyes? Sí, senyor. Sí, senyor.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 Molt fort! Power, force, motion, drive. Fixant coordenades, establint paral·lelismes, projectant senyar. Hi ha algú a esperar en l'Ustinen? L'emirall Curro m'està dient que sí, que en aquest mateix moment ens transmeten les seves dades. Transport! Sí senyor. Novament a la nau està l'Arcànge del Feres Jaume Ierbe de Barcelona, que de fet en Raito Gobo no el protegeixi. Com se troba? Perfectament. Salutacions, Almirall. Salutacions, Tinent. Eh, ja m'agradaria ser Almirant, però de moment sóc capità només. Agafarem-ho a l'Almirant, per l'Almirant D'acord? D'acord. Tinent, obri la seqüència de test. Obrim, senyor. Obrim? 1350. Doctora Gil Foreman, base d'aroma 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alfreda de Gervé, com vostè sap, abans d'iniciar el seu enfrontament amb les criatures de salvatge, ha de passar una petita prova. Es tracta del test creat per la doctora Gil Foreman. Gràcies a ell gratificarem la seva validesa com a defensor del món salvatge i afegirem o restarem dos punts, un cop acabada la seva primera exploració, als seus nivells de força, experiència i valentia, que en aquests moments, evidentment, estan a zero. Uh, el capità Muntany li farà la primera pregunta. El Ferres, m'escolta? Sí, senyor. Estàs relaxat com la setmana passada? Bé, una mica nerviosos. Una mica nerviós Té que està absolutament tranquil, Alferes. Imagini's que fa que treballa sense descans, el lloguer del seu minúscul apartament de districte, Brossa, ja no el pot pagar i descobreix que la seva dona l'enganya. Surt al carrer i veu una cria feita feita embolcallada per cilindres d'alcohol destil·lat a les refineries dels Doikare. Què faria? Doncs uh, aniria en ajut d'aquesta pobra criatura. I què faria per ajudar-te? És una situació molt difícil. Uh, la vida d'un infant és molt més important que no pas la meva vida. M'arriscaria pel, pel salvar-lo. Molt bé. Alferes, mai he pensat que la causa d'en Blindat i Hamiuk Sheperens pot ser justa? Sigui sincer, els escàners del nostre ordinador analitzant les seves reaccions ho estan fent constantment. No ho crec pas. El Així... mal mai pot ser una cosa justa. Això m'agrada, Alferes. Ara està recordant la fotografia de la seva basàvia. Aquell que els seus pares deixaven sempre damunt el petit mòdul de plaer virtual del seu dormitori. Quin tret del seu rostre té més present? La saviesa. La saviesa. Com no podia detectar en el seu rostre? Hi havia alguna cosa que li fes pensar en que aquesta dona realment era sabia? Sí, aquesta rara habilitat que tenen les persones que adquireixen amb l'experiència. El pas del temps ens deixa...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 contactaríem amb el centre més proper per uh, poder fer un trasplant biònic. Molt bé, Alfredes no. Dígui'ns la primera <ríe> uh, Per favor, Tinent Ho sento, senyor Tinent ja sap que la setmana passada el vaig amonestar molt seriament No repetirà. no m'obligui a repetir una cosa No es repetirà Alfredes, digui'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules Foscor Negre Perdres. Trobar-se. Mal. Bé. Sexe. Més. Tomes massa madures. Les prefereixo verdes. Trajecta. De no rí. rigui. No rigui. Alferes. No rigui. Si riu, la valoració de l'ordinador no serà tan positiva. Perdoni, senyors, no és riure són les interferències que s'estan intentant fer els DoiKanen en la nostra comunicació. És veritat, és veritat. El nostre ordinador ens indicant que és així. Els DoiKanen estan intentant interferir-nos. Doncs Tenen, tindrà que investigar aquesta intromissió en el nostre espai aeri. Crec que sent d'on poden venir. Alferes, ara m'hi faré la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Ganes d'eliminar en blindat ...de les nostres vides. Tienen activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feras, el nostre odiador, li acaba d'otorgar un punt positiu que pot utilitzar en els seus nivells de força, experiència i valentia més endavant un cop hagi començat l'enfrontament amb les criatures de Montsalvatge. N'està orgullós per segona vegada? I tant. Molt bé. El Feres Ayer, que eh, em recordaran alguns dels reclutes que m'acompanyen, Uh, va aconseguir obrir la setmana passada un dels portals de món salvatge, en concreto del món minent d'ahir. Ha de saber no obstant que si no aconsegueix resoldre satisfactòriament els problemes que haurà d'enfrontar tot seguit perdrà de recompensa obtinguda de la seva aventura anterior. N'està ben segur de que vau seguir endavant? Endavant N'està ben segur? No hi dubto pas Molt bé Té l'ordinador davant seu? El tinc Molta atenció, apreti la tecla ESC. Apretada Estaba ahí en la finestra? Sí. Muy bien. Introduce el segundo código. 4 4 5, 5. 2, 2 2 2 0 0 6 6 2 2 1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 i introdueixen el número que haurà acabat de dir, precedit de tants zeros com espais en blanc que din a la finestra que s'ha obert. Apreti qualsevol tecle per aturar el cronó. Ha estat aturat. Quin número apareix? El 3. El 3. Molt bé. En aquest moments s'està veient el túnel de llum i mort. És així? Així és. Acaba de ser, de ser xuclat per aquest túnel, davant seu veu tota mena d'imatges absurdes, un nen que es menja les seves pròpies mans, una mare que s'arranca el fetus, mentre un intens reig de llum se li acosta. Què vol fer ara? Opció A. Intentar impulsar-se cap amunt. Opció B. Adoptar la posició de Drone Morse per invocar el pol protector de la putrefacció. Opció C. Naixar-se en dub el corrent del túnel, porti on porti. Endavant. La opció A. L'opció A. Molt bé. No ha guanyat cap punt de força, n'ha perdut dos d'experiència i n ha perdut dos de valentia. Vaja. Vaja. No ha sigut bona de pensada en posar-se no. cap amunt, Perquè els ratxos, encara que pugui semblar contrari, eren beneficiosos. Sobre la segona pantalla. Està veient els bisbes de Targon? Els estic veient. I estan donant la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual l'hipnotitzen. Per a tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós sarc-tut corrent per terra. L'està veient? Sí. Està corrent per terra o està corrent pel cel? Està corrent entre les boles i el terra. Molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a la base d'esperança, ignorar els Targuns, com deia l'admirant Guro, de fet, perquè no són massa perillosos. Opció B, fer esclatar una de les esferes amb un crit fa un duc. Teixicat! Opció C, seguir endavant i procurar esquivar el Sartut amb un salt. Ràpid, se li el temps. La tercera opció. Tercera opció. Ha perdut un punt de força, ha perdut dos d'experiència i no n'ha guanyat cap de valentia. Molta atenció a la següent situació perquè és decisiva. Està veient el castell en sang? Sí.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 ...ha guanyat un punt de força, un d'experiència i un de valentia. Veurem tot seguit el monstre. En aquest moment està apareixent el monstre davant seu. És cert? Em queden 5 segons. 5 segons. 5, 4, 3, 2, 1. L'està veient? Sí. És un escampavoires. És un escampavoires. Per necessitava un, un, un punt de força, Dona, dos d'experiència que els té perquè n'ha acumulat un anteriorment, uh -huh. i una de valentia. Ara bé, com sapte, té molts punts negatius. Molts. No sé si us recorda això, el Feres. Ha perdut dos punts d'experiència a la situació 1. Uh -huh. N'ha perdut dos més a la situació 2, més un punt de força. No té prou punts per poder continuar, alferes. Feres. En conscient. Anar. La lluita contra el blindat mai ha sigut fàcil. I mai ho serà. Ho sentim molt per això, el Ferres. Ho sentim moltíssim. Era l'esperança del nostre imperi. El que ho sento sóc jo d'haver decebut a eh, tots els companys de la terra i de món salvatge que confiaven en mi per alliberar-los d'en blindat. Ai, el Ferres, què hi farem? Deixem que el temps s'enrosqui entre les seves mans i pugui arribar a destruir en blindat algun cop amb la força del Déu Cronós. Adeu, bona nit! A reveure. Intinent, ja que hem parlat fa uns minuts sobre els ballarins de la mort i ara que hem de rebre la visita d'un dents, fora bo ampliar els coneixements dels nostres reclutes sobre aquests césars. Obri els canals de transmissió i deixeixi l'informe que he preparat per ens. Avions. Sembla tenim problemes de transmissió, em deixa... Són els d'Oikaren, novament. Els novament. Em deixa posar aquí. Bé, doncs, aquesta és l'informació que tenim sobre els ballarins de la mort. Què sent ara que està el signor Capitán Tinent? Em sento 9 a 9. Sí? Em sento poderós. Em deixa remanar una mica. Tant com poderós, Psst. comportis Tinent. <coughs> Endavant. Endavant. Els ballarins de la mort no són criatures originàries de Montsalvatge. Els llibres de la Jungla Vermella ens diuen que van ser creats al llac de les decepcions de Planeta Santuari, un dels mons més pròspers de l'imperi Corbus. Com a del que hi ha passat a la frontera de la carn, els ballarins no, poden, no van poder defensar-se dels atacs dels animals salvatges del llac de les decepcions, que s'enconspien un per cada ànima que s'enduien. Molt se n'ha parlat sobre l'error de l'Imperi al no donar-se'n que el llac era massa perillós per a un, per uns éssers tan fràgils i ja fins tot qui assegura que si se'ls hi va signar aquest destí va ser perquè existia un complot per aniquilar-los. Finalment, i pressionats per l'opinió pública que qualificava la situació d'escandalosa i impròpia de l'Imperi Cororbus, l'alt governador va decidir entregar els ballarins a Will Wilson que en aquells moments estava construint món salvatge, perquè fossin ells qui anunciessin la mort als morts. Avui, els ballarins que tenen prohibida l'entrada a Ciutat Salvatge s'han convertit en éssers gairebé mítics. La seva imatge característica... Amb un lleut i un marc clavat a l'esquena, ha estat esculpida pels artistes més importants de l'imperi. Fins i tot la podem trobar a la gran torre dels sentits de Doikaren Regna. Tinen, no ens podem entretindre més. Tenim un nou reclut, tinc entès. Transport. Transport. Alferes Hortolà, escolta? Alferes Hortolà. El faig saber que abans d'iniciar el seu enfrontament amb les criatures de Montsalvatge ha de passar una petita prova al test creat per la doctora Gil Forman. Està ben preparat? Ah, perfectament. Bé, ha de saber que gràcies a ell determinarem la seva validesc com a defensor de Montsalvatge i afegirem o restarem un punt. Un cop acabada la seva primera exploració, els seus nivells de força, experiència i valentia, que en aquest moment estan a zero. El tinent Aranyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Imagini que està observant el seu reflexe en un mirall. Què en pensa de vostè mateix? Alferes, respongui immediatament. Que sóc un lluitador. Que és un lluitador? Sí. Ja he aconseguit les armes feita feita que necessita per afrontar-se amb brindats? Les armes me les que proporcionar un cop passada les proves. No sóc un contrabandista. Ah, això m'agrada. Una nova pregunta. El seu cap s'ha transformat en un petit projector. Sobtadament, tot el que pensa de tothom s'imprimeix a la retina dels seus amics i enemics. Procura aturar el projector o disfruta fent palesa la seva visió de la gent? No em preocupo, no soc, soc una persona sincera, no... Sempre dic el que penso, per tant, que veguin el que penso no té... no té més importància. Al li regalen una botelleta de Brenken dels llacs de la regió d'Oiccarem de Montsalvatge. Què en faria? Doncs pues, portar les autoritats. És un acte de contrabanda és absolutament prohibit. Possiblement denunciaria que me la regala. Ah, molt ben fet. Veig que coneix fons les lleis de Montsalvatge. Ara pensi en un cabany, amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar, però segueix viu. I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? No, immediatament pel meu intercomunicador personal que portem tots implantat. Uh -huh. eh, Ahà. Com que portem tots implantats? De quina raça és vostè el fer assortular? No, no, raça humana. Això les... Raça humana, i com pot portar implantat un intercomunicador? Sí, són les últimes ordenances. Aquí, són les darreres ordenances? Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí a la Terra. Tinent, consulti-ho amb el, el Miran ara mateix. El Miran Guró, és veritat això que ens acaben de dir? Ens diuen que sí, i no havíem estat avisats d'aquesta variant. Endavant, doncs. <coughs> pues I si immediatament avisaria al centre veterinari més pròxim perquè li facin un implant diònic. Centre veterinari, ha dit? Sí, naturalment. Una mica, una mica brètol aquesta. Com el del Laurin, per exemple. L'ha visitat recentment, el de l'Àurim? Sí, he tingut el gust Bé, digui'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan el tinent li diu les següents paraules. Soroll. Quirigai. Doikaren. Mal. Una dent arrencada. Dolor. Mirany. Ànima. Creure. Resurrecció. Alferes. Eh, segona vida. Baixada de to. Vitamines. L'última pregunta. Què sent en aquests moments? Ganes de lluitar. Tinent activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Sí, senyor. Alferes, l'ordinador ens acaba de donar un punt positiu que pot afegir als seus nivells de força, experiència i valentia. Ha estat molt valorada la informació que ens ha ofert sobre els nous intercomunicadors implantats. Està veient en aquests moments la pantalla del seu ordinador sí. i pot veure una estructura metàl·lica i una petita casella a l'extrem inferior esquerra, que mostra un número que oscila, de 0 a 99.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 De sobte apareix davant seu un arbre enorme. Les seves branques l'atrapen. S'està ofegant. S'està ofegant. S'està ofegant. ofegant. Vull sentir els seus jamecs. Alferes Feres... S'està sí. ofegant. Ah. Què vol fer ara? Opció A. Intentar trencar les branques. Opció B. Invocar un dels bruixots de Gaourem. Ja, opció C. Recórrer a un dels encanteris que li van ensenyar la base de reclutament. La C. La opció... Sí, no era molt bona opció. Mai es pot recórrer del que li ensenya a la base d'esperança. És només per pràctiques. No ha obtingut cap punt de força, tampoc cap d'experiència, i a sobre té un punt negatiu de valentia. A veure si té més sort la propera vegada. S'acaba d'obrir la segona finestra. Al Feres acaba d'entrar al Palau Imperial dels Gesseram darrere de la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que acabar davant seu...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 Intenta trencar una de les baranes per defensar-se del monstre, s ho pot fer, guanya dos punts de força, en perd un d'experiència, i havia tàctiques millors, però guanya dos punts de valentia. Molt ben fet alferes. Feres. Està veient la tercera finestra ja? Sí? El Feres ha arribat al crepuscle de Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Unes mans s'acaben de sortir del terra i l'atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un Chagan. Què vol fer ara? Opció A. Fes servir un encanteri de metamorfosi. Opció B. Fes servir un encanteri de combustió. Opció C. Quedar-se immòbil. La B. La B. Fes servir un encanteri de combustió. Molt bé, ha guanyat dos punts de força, però no ha perdut una altra d'experiència. Però no ha guanyat una valentia. Està preparat per veure el monstre? Preparat. Quants segons li queden en aquest moment? Quatre. Quatre dos un ja l'està veient i l'està escoltant també compte perquè sembla ser que és bastant perillós el Ferres encara és aquí? està veient el cub desubicat? Alferes? El Feres? Sí. Sí. El Feres Capità. Perfecte. Se'm pensava que s'havia perdut. Sap que necessita un punt de força per derrotar el CUP desubigat, més un punt d'experiència i dos de valentia. Revisem quina ha estat la seva puntuació. A la situació 1 no ha guanyat cap punt ni de força, ni d'experiència, ni de valentia. És més de valentia, ha perdut un punt. A l'opció B ha guanyat dos punts de força n'ha perdut un d'experiència, però n'ha guanyat dos de valentia. La cosa està una mica equilibrada. Opció B a la situació 3. Ha guanyat dos punts de força, n'ha perdut un altre d'experiència, però se n'ha endut un altre de valentia. El problema és que té dos punts positius d'experiència i encara que li afegim el punt que ha guanyat el test no arribaria a un nivell exigit pel cub desubicat. M'està sentint el Feres. D'un moment a l'altre, el cub desubicat s'ha de crespirar. Hem tingut mala sort amb aquest recluta tinent. Ah, bé. Aquesta nit és particularment lamentable. Escolti, escolti el monstre, se l'està crespint tranquil·lament. Ah, jo no m'he dit. Ai, ah, senyor, què farem? Què farem, Tinen? No sé què podem fer. No ho sé. No ho sé pas, Tinen. Tinen, estic senyals d'en en Genta des de Doikaren Regne salvatge. Sembla ser que... Sans just... Sheaimums! Els informes de l'imperi deien la veritat. D'aquí a dos minuts es produirà la revelació de Doikaren Marunt. Si se complés la profecia, el Ben ens ensenyarà el càntic capaç d'eniquilar definitivament en blindat. He de baixar Doikaren regna immediatament, Tinen. Però, capitat, no pot ser molt perillós? Podria fer-ho en Gintat. En Gintat no intervindrà. És un Doikaren, Tinen. Ens no poden veure la revelació. En Marunt els mataria. Però poden haver-hi altres solucions, no...? No, no, de cap de les maneres. És una operació molt delicada. Deixi el canal de comunicació obert i prepari l'ordinador central perquè enregistri el càmpic el meu senyal. Sí, senyor, d'acord. Transport. Capitan, sent? Sí, client. Uh, descripció? Fa molt fred més que res. Segons l'anàlisi cartogràfica, estic a la banc de Junts, a uns 300 quilòmetres de la capital de Doikaren Regna. I és de nit. Puc veure... <coughs> Passa alguna cosa, capità? <coughs> capità? Tinent, casi no puc escoltar, fa molt fred. Mireia que puc veure la pedra marcada amb sang feita feita. En segons la profecia es produirà a la revelació. Un moment. Li diré la cunyera que prepari un vent l'enllevador mentre estan... Tinent, això és molt perillós. No faci broma. Sento un ramor estrany. Els fons se'm cremen. Déu dels céus, estic veient en Maruns. Prepari l'ordinador. Preparat. Activi. Activi la seqüència d'enregistrament. Activada. En Maruns m'està observant, tinent. Envia un equip de seguretat, capità? No. Ni parlar-ne. No vull passes tanta. Ara està alçant els braços cap a la lluna de Kunt. Obre la boca. Enregistrament? Sí, senyor. O gengai o sing magos, o nangau, no natec, un tamai o un gangai o Un ganguis o no voi, tu m'ha po m'ha quit, Capità, què ha passat, capità? No ho sé, en Marun se n'ha anat de cop, maleïts, no ha acabat el càntic, i jo... i jo... Capità, capità, transport immediat. S'ha desmaillat. Oficial Deborah Simons, presentes al pont. Vaig cap allà. Capità, capità! Capità! No em puc moure, tinent. No pateixis, posarà bé. Ja he fet preparar fa una estona mel en llimona per vostè per aquesta tos tan dolenta que té. La lèbora, la doctora, és al seu costat. Li farà una exploració completa ara mateix. L'escàner indica principis de congelació i les seves lectures cerebrals no són gens normals. El marunt pot haver-lo atac psíquicament. Me l'emporto infermeria, tinent. Creu que és greu? No ho sé, no ho sé. Vagi sent, no, me'n tingui informat. D'acord. El Ferest Taylor vingui. Ajudi al capità a incorporar-se. El Mirall Gurro ho ha sentit, tot això, de suspendre momentàriament l'operació, però com a capità en funcions, que sóc des d'ara, facilitaré els seus reclutes alguns codis per programa. Sí, ja ho sé, de la normativa, però com el capità tinc alguns privilegis. Preparat per la recepció, Mirall? Sí? Bé, doncs, heu de saber que el codi del quart món conté tres tresos i acaba en un sis. Repeteixo, conté tres tresos i acaba en un sis. Espero que aquesta petita pista us sigui d'ajuda. Ara no em puc arriscar més. Podeu acabar calcina... Podeu... Podria acabar calcinat jo mateix per una de les pistoles feita feita de l'Imperi. Veig que el meu guró m'envia una senyal des de la Terra. Sembla que tenim un nou reclut entre nosaltres. Inici la seqüència de transport. Benvingut. Bona nit. Bona nit. Aferes Climent, Aferes Climent, que la fe d'en Raito Gobun el protegeixi, preparis per la seqüència de test. Entrada 2350, doctora Gil Foreman, base d'ARUM4, test d'aptituds, filtre preparat. Aferes, suposo que ha pogut sentir el que basa de la nostra capità. capítol. Sí. Intentaré estar a l'altura de les circumstàncies.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 Entès la pregunta, Alferes? Sí. Sóc més diable que tu. Tinent. Capità, que ja s'ha recuperat? Sembla ser que sí. Ha estat un principi de conjuntació únicament. Bé, doncs, uh, si vol ocupar el seu lloc, el... Sí, encara tinc forces perseguint davant endavant, almenys aquesta nit. Presenti'm l'Alferes, si us plau. És l'Alferes Climent Clerc de Gelida. Bona nit, Alferes. capità. Cap de fer la primera pregunta, estaves ocupant el seu lloc. El Bé, t He controlat l'ordinador per l'analisi? Què mm, que sí. Bé, després ho revisarem. Alferes, imagini's que ha estat objecte d'algun encanteri de foscor, com els que es practiquen habitualment a la terra dels ulls de llop de continent salvatge. N'ha patit algun d'aquests encanteris? Fins ara no, capità. Fins ara no, per tant, no ens podria descriure els símptomes. No. No en sap res. No. Bé. Suposo que el que faria seria intentar un encantari de cloró. Molt bé. Alfred, t'ha pensat algun cop en tancar algú dins una esfera insondable de cristalll feta d'ales de Doikaren? Sentar-se i esperar a veure com agonitza? Sí. Si fos en blindat. Ah, bona sortida.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 Pecat. Bé. Déu. Dimoni. Llençol. Bé. Carícia. Encara millor. No ves pas massa preparat per la batalla, el Feres. Sembla que m'agradaria donar-se els plaers de la carn en excés. Els he tingut abans, però ara ja estic disposat de la lluita. D'acord. Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Què era en bolet? Tinent... Sembla que l'ordinador s'ha penjat en aquests moments. Sí, sí. Què li ha fet a l'ordinador? No puc allunyar-me del pot ni un minut. El Ferenc, és que sembla... És una vergonya, això és una autèntica vergonya! Capitat, pensi que si em deixés manipular l'ordinador més sovint, això no passaria. Sóc amb males mans, ja ho sé. Bé, de totes maneres, lligarem a l'Alferes perquè l'ordinador ha tingut temps d'emetre el seu judici que l'ordinador no ha decidit donar-li el punt positiu que ell esperava. I la decisió ha passat particularment el fet de que no conegués els símptomes de l'encantèrida, ulls de llop. Alferes, ho lamento. Està preparat? Està veient en aquests moments la pantalla del seu ordinador? Sí. I veu l'estructura metàl·lica i la casella? Sí. Molt bé. Aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra a món salvatge segons el calendari FAICU. Els seus companys de Terra poden accedir a la seva situació si apreten la tecla ESC i introdueixen el número que haurà acabat de dir precedit de tants zeros com espais en blanc que dinar a la finestra que s'ha obert. A qualsevol tecla per ajuturar el crono. Ja. Yeah. Quin número apareix? 35. 35. Molt bé. Es troba a la cúpula de Tornamunt del Ferres. Algú l'està empenyent per darrere, però vostè sembla que no vol seguir endavant. Què vol fer ara? Opció A. Donar-se la volta. Opció B. Aturar-se i fer la força que calgui per lluitar contra el que sigui que l'està empenyent. Opció C. Demanar els bruixots de Federa un encantari de protecció. La B. Opció B. No guanya cap punt ni de força ni d'experiència ni de valentia un bon guerrer no s'ha d'aturar mai Alferes s'obre la segona situació l'està veient Alferes? No, no, encara no, quants segons li queden? set en aquest moment set, sis, cinc quatre tres, dos som-hi El balau imperial dels Gesseran és darrere de cúpula de Tornamunt Davant seu està veient unes escales hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranys Què vol fer ara? Opció A Obeir la veu que li aconsella pujar les escales Opció B Pujar els graons de dos en dos molt de pressa Opció C Caminar en una altra direcció Opció A Molt bé no ha guanyat cap punt de força, tampoc n'ha guanyat cap d'experiència, però sí n'ha guanyat un de valentia. Es necessita ser molt valent per seguir aquesta mena de consens. Està preparat per la següent situació, Alferes? Sí. En aquests moments s'obre la segona situació. Ha arribat el crepuscle dels xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. En sostres està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant Podria arribar a tallar-li el cony. Què vol fer ara? Opció A. Ajupir-se i seguir avançant. Opció B. Caminar cap endavant i molt a poc a poc. Opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. Rumir i sub-B, el Ferres. Rumir i sub-B sub perquè d'aquesta decisió depèn el que pugui vèncer el monstre o no. La D. L'opció B. L'estat insegur, el Ferres? Sí. Molt bé. No ha guanyat cap punt de força, però sí un d'experiència i tampoc no ha guanyat cap de valentia. Dins d'uns segons podrà veure el monstre. Pot ser que sigui un monstre realment temible. L'està veient? No, encara no. Sis. Ja s'acosta, ja s'acosta. L'està sentint? Sí. Ara, ara, ara. L'està veient, bunys de llop? Perfecte. Com Colmeu necessita dos punts de força, dos d'experiència i dos de valentia per derrotar-lo. Repassem el que ha fet fins al moment. En la situació 1 no ha guanyat cap punt ni de força ni d'experiència ni de valentia. En la situació 2 ha guanyat un punt de valentia. En la situació 3 ha guanyat un punt d'experiència. Alferes, com pot veure, no ha obtingut la puntuació necessària per poder defensar-se d'uns de, de llop. No. El Ferres... Sembla que la boca d'uns de llop s'acosta. I ja hem perdut un altre alfera, Tinent. És lamentable, no creu? Avui tenim un molt mal dia. Bé, què farem? Intentarem tenir més sort en el següent. Per exemple, podríem rescatar l'Alfera Àlex Martí Peres oh, a la de la panxa del drac de mentides. Oh, oh, oh. Tinent, oh, oh. Mm, perdó. què és aquesta falta de respecte? Tinent, li obriré un expedient. Què deu fer? No sabem. Sempre que la seva ment no hagi estat infectada pels quipons que se reprodueixen dins el monstre, ens podrà oferir informació molt valuosa. Serà complicat. Transport. Sí, senyor. Benvingut al Feres Àlex Martí Peres de Barcelona. Bona nit. Bona nit, que de fer en Raito Gobun el protegeixi. Me n'alegro de veure l'Alferes, encara que no ho sembli amb aquest tinent que tinc al costat. Senti, si us plau, informi'ns de les seves avaliacions. Alferes? Sí? Informi. Doncs pues vaig estar prisioner dintre del drac, suportant grans tortures. Sí, Això sí. ho sabíem, volem més de tants. Doncs pues vaig suportar tortures psíquiques i psíquiques. I A mi poder. i als altres prisioners, altres guerrers, com mm -hmm. jo. Mm -hmm. Com pot imaginar-se, existeix la possibilitat que la seva ment hagi estat ocupada per un d'aquests quipons als que fem referència abans. Segur. I no ens podem permetre que aquest paràsit s'extengui del la nostra nau. van intentar, van entendre, però no van poder. Van, em va resistir molt. Segur. Però no està segur el cert. El nostre ordinador mostra unes lectures molt confuses. Capitè, crec que està infectat. Bé, tindrà que passar una petita prova per verificar-ho. Preparat? Preparat. Estigui tranquil, perquè la cosa és molt, molt senzilla. Només s'ha d'escollir entre sis objectes. L'ala d'un feita feita, la dent d'un doikaren, l'urna on els cubos desubicats guarden les restes dels seus avantpassats, la força de dos tormentes, una roca de castell sang, o un perganí del món d'orden marne. L'arma del doikaren. L'arma del Doikaren. Tinent, l'Alferes ha estat infectat, sense dubte. Retorni a l'interior del drac de mentides. Sabia, transport immediat. Ho transport. Tinent, vostè, com tenia sap, raó. tenia raó. I per què tenia raó, Alferes? Vull dir, Tinent. Perquè l'Alferes tenia que escodir el pergamí d'Orden Marna. És l'únic objecte del qual els quipons no es podien apropar. Ai, Alferes, a veure si tenim més sort amb el següent Alferes, que es va quedar perdut a la panxa d'un altre monstre. Transport. Transport, sí senyor. Sembla que tenim algunes dificultats per efectuar aquest transport tinent. Revisi els ordinadors. els ordinadors. els ordinadors està tot correcte. Crec que el problema és que la comunicació és força lenta, però arribarà. D'acord. Arribat ja? Sí, sembla ser que sí. Torni a efectuar el transport. Sí, senyor. El transport... ...està a punt d'activar-se. Benvingut, Alferes. Salutacions, capital. Salutacions, com ha la setmaneta dins el monstre? Molt bé. Sí? Sí, sí, he après molt. He après molt? Sí. Me de veure de veure'l del Ferres. Senti, sí. si informis també de les seves averiguacions com el seu company. Bé, després d'un estudi molt llarg, he aconseguit sortir del monstre. Ha aconseguit sortir? Sí, sí, per això... I des d'on l'hem transportat, llavors? No, ja estava fora. Havia matat el monstre. L'ha matat? Sí, el drac que... de mentides, el fabulós drac de mentides? Capità, ens enganya, ens enganya. Sí, no, no, sí, sí, sí, sí, sí. Ha de comprovar-ho, eh? Dinent, comprovi-ho. Contacti amb Amiranguro! Sembla ser que Guro confirma les seves sospites. No ha mort el drac. Doncs pues està molt mal ferit. Alferes, expliquis! Què vol dir que està molt mal ferit? Jo el que he fet és aprofitar la corrosió que provocava la sang, que era molt àcida, i quan, aprofitant quan el monstre obria la boca, he polaritzat la sang per fer un forat en el monstre, en l'estómac, i poder sortir. Capità, aquest, aquest Alferes està delirant. No, la veritat és que vostè no ha llegit el llibre d'anatomia de Montsalvatge, Tinent, novament ha fracassat. El que està dient l'Alferes és cert. Amb una reacció d'aquesta mena, el drac està inactiu durant uns instants, que ell pot haver interpretat com que s'estava morint. Jo crec més probable que hagi menjat els fongs que es troben a l'estómac del monstre i estigui al·lucent amb mandarines en aquests moments. Tinen el calabós! Tot i així, el feres Lluís Maria Rosés Pou, hem de fer-li una prova que ens garanteixi que el seu servent no ha estat infectat per alguna de les bactèries del monstre. És lògic. Estigui i escolti molt atentament les meves indicacions. Preparat? Sí. Tinen! Calli! No m'interrompeixi! El Ferres, igual que el seu company, només s'ha d'escollir entre sis objectes. Molta tensió. Un dels nens muts del continent dels Ateris, el sagrai de la capella de Marunt, la font de la mort de d'Eixèptum, Marunt, l'estrella que parla... Tinent! Tinent! No toleraré una altra insubordinació, sinó que serà enviat a la panxa del drac de mentides. I vostè no ho sabrà sortir perquè no sap res de l'anatomia dels animals de Montsalvatge. No puc deixar-lo sol al port. Tinent, calli! Continuem amb, amb la llista. N'estàvem per l'estrella que parla. També pot escull entre la d'amor etern, de pluja assada o la boira eterna dels nords. Què escull el Ferres? El Sagrari. Està enganyant, capità. Tinent. El Ferres. Sí. Sento dir-li que el Sagrari no el podia escullir mai, perquè és un objecte pel qual aquests éssers se senten atrets. Evidentment, tinent. Evidentment, per això el volia. Per, per... això el volia, perquè és un d'aquests éssers. No, Estan infectat per aquesta bactèria. Per poder-los atreure i després que queguessin a la meva trampa. A veure, Tinent, surti del caldebosso. Sí, capità. Ensenyi l'ordinador, per tant, a vici. Ja i què ens diu? Que efectivament, tal com jo deia fa un moment, està infectat. Ho està sentint això, Alferes? Deu estar infectat l'ordinador. Això es podria interpretar com una sublavació. Tinent, emporti-se del calabós! Cada cop ens envien Alferes de pitjor qualitat des de la base de la Terra. Què faig amb el capità? Com diu el tinent? Tíri'l per... Per... per la Per el capità, directe... Per exemple. Ha, ha, no... Torturen una miqueta. Vaig a la sala de tortures. Vagi, vagi. Sembla que tenim no estat un altre alferes preparats. Prepararem la instrucció de transport. Alferes Navor Oliveres de Terrassa. Bona nit. Molt bona nit, capità Jesús Montaner. Molt bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que ha de fer en roig-ho, com un tinent. Si us plau, deixi de fer tonteries. Tinent, ja sé que ha disfrutat molt torturant d'alferes, però no ho pot demostrar d'aquesta forma. D'acord? Tinent, no escolti aquest sí. Sí, capità. Bé, tan m'agrada. Alferes, que defen rei Togobon el protegeixi. Tinent, obri la seqüència de tests. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Olivera se'l fet saber que abans d'iniciar el seu enfrontament amb les criatures de Salvatge ha de passar una petita prova al test creat per la doctora Gil Forman, el coneix? L'he sentit. Bé, ha de saber que pot guanyar un punt o perdre'n un altre en els seus nivells de força, experiència i valentia, que en aquest moment estan a zero. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. A punt. Alferes, bona nit. Bona nit. Està caient per un abisme que no té final, només principi i agonia. Es trauria la vida sabent que, hi ha, que no hi ha possibilitats de sortir-ne? Es Esperaria veure el, el desenvolupament i el final exactament. Després eh, prendirà una resolució. Molt bé, Alferes. S'ha convertit en una llàgrima i està a punt de caure a un riu on es amb la resta d'aigua i perdrà la seva identitat. Què sent? Tristesa per deixar el món anterior, felicitat per felicitat, per experimentar noves sensacions. Alferes, ha pensat mai a muntar una de les majestuoses aus de Kai. No, però no estaria disposat. Alferes, molta atenció. Digui'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Podria haver estat. Però no va ser. Fugir. Mm, covardia. Llampec. Llum. Angoixa. Sortida. Alferes, la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Nervis. Responsabilitat per la lluita contra el Milindat. Molt bé. Tinent activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes. Aquí estic. Està sentint l'ordinador de fons? Mm -hmm. Perfecte. L'ordinador li ha aconseguit un punt positiu. Ha bon. valorat la valentia que demostra la de banda amb Milindat.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 Tecla per aturar el cronó. Ja ho ha Quin número pareix? 75. 75. Molt bé. Acaba d'arribar la cúpula de Tornamunt. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen. Té el cap ple de somnisus cursi un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels esprits del mag Taurayden Mungel. Opció B. Saltar a l'abisme de Doidonocus. Opció C. Demanar als bruixots de Federa min un encanteri de protecció. Opció B. Opció B. Decideix saltar. Fàcil. És bastant valent. Guanya un punt de força en perd-dos d'experiència, una opció massa agosarada per, per un reclut experimentat i guanya un de valentia. Dintre d'uns moments passarem a la següent situació. L'estava llena en aquests moments...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 Opció C. Anar avançant lentament. pensis molt bé, Alferes. Encara li queda temps. Digue'm... Opció C. C. Escoll avançar lentament. No guanya cap punt de força. En perd un d'experiència i en perd un altre de valentia. Aquesta decisió no ha estat molt encertada, Alferes. Entrem a la tercera situació. L'estava ient, en Alferes.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 Alferes, mm -hmm. quina opció escolleix? Faríem l'A. L'A, ajupir-se. No és una opció massa valenta, Alferes. No guanya cap punt ni de força, ni d'experiència, ni de valentia. Em sembla que les coses l'estén bastant magres. El Aquest mostre sembla que aquesta nit menjarà a gust. L'estàs sentint d'aquí? Ara es comença a sentir. Es comença a sentir. Molt bé. Ja he arribat. El caball de llum, com pot veure, necessitava 7 punts de força, 5 d'experiència i 5 de valentia per aconseguir-lo derrotar. I evidentment no ho té. Compte, compte, compte! Ah, socor! L'Alferes ha mort, Tinen. Ha Ràpidament. Ha estat terrible, capità. Jo no vull mirar. Tinen, inici la seqüència d'orbitó, ratador de Montsalvatge. Iniciada. Propulsós a potència 5.4. Fixats. Tinent, seguim sense tenir sort. Ens lliuredem algun cop d'emplindat? Estic segur d'això, capitat. Bé, només ens queda l'esperança. I que Raito Gobun ens protegeixi.